29. Miközben a probléma egyre tovább gyűrűzött, kénytelen kelletlen bevonultam a királyi légierő alapkiképzés biztosító Bergston His intézményébe. Különös időpont volt ez egy repülési kiképzés, de úgy nagy általánosságban, bármilyen kiképzés megkezdéséhez. Már eredendően is gyenge összpontosítási képességem soha nem volt gyengébb, mint akkor tájt. Lehetséges, hogy bizonyos szempontból mégiscsak ez a legalkalmasabb időpont. Gondoltam. El akartam rejtőzni az emberiség elől, elmenekülni a bolygóról. Mivel rakéta éppen nem állt rendelkezésemre, feltételeztem, hogy talán egy repülőgép is megteszi. De mielőtt bármilyen repülőgépbe is beszállhattam volna, a hadseregnek meg kellett győződnie arról, hogy megfelelő állapotban vagyok-e. Néhány hétig szurkálták a testemet, és tesztelték az agyamot. Megállapították, hogy drogmentes vagyok. Meglepetnek tűntek, hogy a videók alapján kialakult vélekedéssel ellentétben talán mégsem teljesen tök filkó a srác. Akkor tehát tovább léphet. Azt mondták, hogy első repülőm egy Firefly lesz. Halvány sárga, merev szárnyú, egy légcsavaros kiképzőgép. Első repülés oktatom, bóli őrmester szerint egyszerű masina. Beszálltam, és arra gondoltam, valóban az lenne. Számomra nem tűnt egyszerűnek. Bully felé fordultam, és alaposan szemügyre vettem. Ő sem volt egyszerű eset. Alacsony, stabil és kemény karakter, harcolt Irakban és a Balkánon. Azok után, amiket látott és átélt, meglehetősen lehetetlen alaknak kellett volna lennie, de nem úgy tűnt, hogy megszenvedte volna a harci bevetések káros hatásait. Éppen ellenkezőleg. Csupa kedvesség árad belőle. Szüksége is volt rá. Annyi minden terhelte az agyamat, hogy a kiképzés foglalkozásaira teljesen szétcsúszva érkeztem. Arra számítottam, hogy Bulli elveszti a türelmét és ordibálni kezd velem, de sosem tette. Az egyik gyakorlás után felvetette, hogy járjuk be a vidéket motorkerékpárral. Menjünk és tisztítsuk meg a fejünket, Velsz hadnagy. Bevált a dolog, mintha varázslat történt volna. A motorkerékpár, a csodálatos Triumph 675-ös pedig egy idejében érkező figyelmeztetés volt, mire is vágyta igazán a repülésben, sebességre és teljesítményre. Szabadságra. Aztán rájöttünk, hogy mégsem vagyunk annyira szabadok. A sajtó egész úton követett minket, és le is fotóztak bennünket háza előtt. Miután megszoktam a Firefly pilóta fülkéjét, és összeismerkedtem a műszerfallal, végre felszállhattunk. Egyik első közös repülésünk alkalmával, minden mindenfajta figyelmeztetés nélkül áttesésbe vitte a gépet. Éreztem a balszány lebbenését, a rendellenesség, az entrópia émeítő állapotát, majd néhány évtizedeknek tűnő másodperc teltével, Bully visszaállította az eredeti helyzetet, és újra szintrepülésbe hozta a gépet. Rámeredtem. Mi a fészkes fene? Félbeszakított öngyilkossági kísérlet? Nem, felelte kedvesen. Mindössze kiképzésem következő állomása. Elmagyarázta, hogy számtalan, váratlan és kedvezőtlen fordulat adódhat a levegőben, neki pedig meg kell mutatnia, hogy ilyenkor mit, de legfőképpen hogyan kell tenni, hogy nyugodtnak kell maradni. Következő repülésünk alkalmával ismét bemutatta ugyanazt a kunstot. Ezúttal azonban nem hozta vissza eredeti helyzetébe a repülőgépet. Miközben egyre csak pörögtünk és forogtunk a felszín felé, annyit mondott. Itt az idő. Mire? Arra, hogy maga hajtsa végre a feladatot. A vezérlő berendezésekre nézett. Megragadtam a botkormányt is, erőteljes mozdulattal visszanyertem az uralmat a gép felett, érzésem szerint az utolsó előtti pillanatban. Boléra néztem és vártam az elismerést. Semmi. Alig reagált valamit. Az idő előrehaladtával Bulé újra meg újra előállt valamivel, leállította a motort és szabadesésbe vitte a gépet. Amikor a fém nyikorgása és a még mindig leállított motor által keltett harsogó fehér zaj, már, -már fülsiketítővé vált, ő csak nyugodtan balra fordult, és annyit mondott. Itt az idő, itt az idő? Öné az irányítás. Enyém az irányítás. Miután újra indítottam a motort és biztonságban visszatértünk a bázisra, nem harsant fel semmiféle diicimnus. Még csak nem is nagyon beszélgettünk. Bolé pilota fülkéjében nem járt külön dicséret pusztán azért, mert végeztem a dolgomat. Végül egy tiszta reggelen a repülőtér felett megtett néhány rutin gyakorló kört követően lágyan landoltunk, Bolé pedig úgy ugrott ki, mintha lángokba borult volna a Firefly. Mi a gond? Itt az idővel szadnagy. Itt az idő, mire? Az első szóló repülésre. Ó, rendben! Felszálltam. Miután első lépésként meggyőződtem arról, hogy az ejtőernyőn be van szíjazva. Egy vagy két gyakorló kör tettem meg a repülőtér körül, miközben végig beszéltem magamhoz. Maximális tolóerő, tartsd a kereket a fehér vonalon, Húzd fel, lassan, döntsd be az órát, ne ess át, fordulj emelkedés közben, állítsd szint repülésbe, rendben, most hátszeled van, rádiózza a toronynak, ellenőrizd a földi jelzéseket, leszállás előtti ellenőrzések, csökkentsd a tolóerőt, kezd meg a süllyedést a fordulóban, ez az, készülj, engedd ki, kerülj vonalba, háromfokos repülési pálya, Tartsd az órát a futópálya csíkjain, kérj engedélyt a leszállásra, irányítsd oda a gépedet, ahol szeretnél leszállni. Eseménytelen, egyérintéses landolást teljesítettem, majd kitaxiztam a leszállópályáról. Az átlagos szemlélő számára ez a manőversorozat a repülés repüléstörténet köznapi beseményének tűnhetett. Nekem azonban életem egyik legcsodálatosabb pillanatát jelentette. Máris pilótává váltam volna? Aligha. Minden esetre jó úton jártam, hogy az legyek. Kiugrottam és oda a buléhoz. Legszívesebben lepacsisztam volna vele, meghívtam volna egy itára, de ilyesmi persze szóba sem jöhetett. Egyáltalán nem akartam tőle elbúcsúzni, mégis ez volt a következő szükséges lépés. Szóló repülésem teljesítése után Kiképzésem újabb fázisába kellett lépnem. Bully kedves szava járása szerint itt volt az idő.